Novela Martirul Pribeagul Și totuși trebuie, domnule profesor, să se scrie o istorie a celor trei decenii, patru decenii. Asta să se scrie abstract. Petrețuța, memorialul durerii se trezii cu o durere numeri. De pe urma întâlnirii cu cerbul, se gândi. Nu era prima dată. Mai avusese asemenea dureri, ba chiar și mai rău, de când tot hălăduia nopțile prin întunecimile acelor locuri. Se răsuci ușor pe o parte și cu degetele palmei drepte își făcu o vizetă la nivelul ochilor prin fânul căpiței pe acolo, își aruncă ochii împrejur și ascultă. Nimic. Doar murmurul greierilor și din când în când sunetul târătoarelor pământului căutând prin paiele risipite din jurul batozei. Își ascuția auzul cât putu mai bine. Ascultă din nou. Dinspre satul îndepărtat, prinsea se auzi zgomotul unui lanț lovindu-se în muchiile de piatră al unei curți. Un câine, își spuse. Apoi, din nou, liniște. Satul încă dormea. De fiecare dată, trezindu-se, gândul ăsta cu satul care doarme, îl întrista peste măsură și, deși de mult ar fi trebuit să-și fi risipit puterea, gândul continua să-i viețioască în preajmă precum o ispită. Aerul nopții de-acum se își îmbulzea prin vizetă revărsându-se ca o apă rece. Îi lacrimară ochii și, la scurt timp, respirația îi se aburi. Se hotărâ și pășii în afara căpiței, scuturându-și cu mișcări încete firele de iarbă de pe chip și haine. Își renodă apoi și returile bocancilor și își ridică rucsacul pe umeri cu cât mai puțin zgomot. Trecu prin umbra siluetei masive a batozei ce domina câmpul și, mai înainte de a păși în afara acesteia, se opri. De acolo își ridică ochii spre cer stelele toate, își spuse, și luna pe jumătate. Apoi privi munții. Aceștia îi se părură în lumina lunii ca izvorând din cer, de unde mai apoi continuau a se revărsa îngrămădindu-se în cele din urmă întunecoși spre valea lumii. Astfel, a avut revelația că absolut totul Ogorul pe care sta, satul din vale cu luminile lui, toate viețuitoarele și chiar și el, omul, trebuie să-și aibă cel puțin o rădăcină în cer. Totul, dar cu o singură excepție, batoza aceea de paie. Și-ar fi aprins o țigară. Ce și-ar mai fi dorit să fumeze una acolo, așa, pe stomacul gol? Dar nu, și apoi era așteptat. Răsuci cu vârful bocancului stâng în pământ din față, ca și cum și-ar fi stins gândul și își continuă drumul. Deja a să se deprinde cu locul. Undeva în față avea să întâlnească deșișul acela de alun tânăr cu care începea pădurea și în care cu o noapte în urmă își agățase cureaua a cameului. Tot acolo, pășind, avea să audă uscăciunea frunzelor, troznind ca păstăile sub tălpile bocancilor. Chiar așa se întâmplă, după ce mersese poate mai bine dunceas prin tipsia poleita ogorului, terminând de tăiat pe diagonală aria acestuia, atinse cu pasul liziera pădurii. Intră! Și într-acolo îl urmă și luna, care, de îndată ce se văzuse scăpată în desimea pădurii, începu a-i alerga înainte, iute răsucindu-se ca argintul viu pe scoarța copacilor. Și, deși știa că întunericul mustin de șoapte se reîntrupa de grabă undeva în spatele lui, de acum respira cu mult mai ușurat. Întotdeauna se simțea mai învigorat printre tulpinile copacilor, Aici nu era ca în rugina ogorului de unde oricare șoim își putea ridica prada ușor. Zgomotul pașilor săi prin pădure atenționau din timp sălbăticiunile locului ferindu-le din drumul său. Oamenii erau, de acum, și mai departe și singurul lucru de care mai avea nevoie să se îngrijească era să nu întârzie. Grăbi pasul pe cărarea deschisă de lună încă o jumătate de ceas și va ajunge la izvor. De acolo, cu ceva noroc, ar fi putut să pornească pe una din cărările ce se zăreau urcând spre munte dacă, își întrerupse el pentru o clipă gândul, dacă, continuă în sfârșit, în noaptea aceasta istoria îi va da un răspuns. Așa numise Elisvorul, ce țesnea viguros de prin ferigile bogate ale unei stânci izolate aflate drept în inima codrului. De acolo, prin zân contur agitat, acesta își trimitea apele nendiguite spre văile oamenilor. Într-o asemenea ciudată alcătuire se înălța acolo acea stâncă, întrerupând cărarea încât aceasta chiar părea a fi un bastion al istoriei fie și numai prin râpele de pierzanie ce îl împrejmuiau, făcând imposibilă orice încercare de a păși mai departe, spre munte. Dar rămita mai socoti apele ce se statorniciseră peste tot locul. De altfel, de jur prejur, nu găseai decât o singură bucată de loc mai bătătorită și care, așezată cu fața spre izvor, forma un luminiș, Exagerat, poate, l-ar numi unii, dar, sigur, nu cu mult mai mare decât, să zicem, scena unui teatru de provincie. Era în a patra săptămână de când părăsise orașul și în a treia săptămână de când se tot ascundea prin zona istoriei, căutându-și o cale dincolo de trupul acesteia. Dar avea nădejde că ci se arătaseră semne, cum îi plăcea lui să-și spună. E adevărat că îi fusese frică la început. Îi era încă și acum, dar observase că se putea mai iute obișnui cu frica decât cu foamea care-și mijea gingiile mai toate zilele prin preajmăi, necăjindul. Proviziile pe care le cărase cu sine se terminaseră de mai bine de zece zile și acum nu mai mânca decât ce găsea grație pădurii ori printre buruienile câmpului din preajmă. Se ținea din adins de partea de gospodăriile oamenilor pentru a nu fi zărit. O singură slăbiciune era de ajuns ca să-l piardă. Epuizat de foame și de atâta încordare, adeseori se trezea în locuri ale pădurii pe care nu le recunoștea. Când simțurile îi reveneau prin locurile acelea străine, își regăsea de fiecare dată memoria ca pe o casă luată de ape. Astfel, dibuia cele ce îi se întâmplau. Atunci îi se făcea și mai frică și, dărdâind din tot corpul, bușbuia prin bezna pădurii în căutarea unui trunchi bătrân de copac și de scoarța acestuia își lipea șira rece a spinării căutându-și alinarea. Așa sta ceasuri bune din noapte, plângându-și de milă, sugrumându-și în pumnii mâinilor. Ori, alte dăți, pe jumătate treaz, încă îi mai reverberau în minte frânturile unui dialog cine știe de când început și în care și-asculta spiritul luptându-se cu demonul. – De ce nu te întorci acasă? – auzea el. – Acolo nu s-au aflat nimic despre gândul cu care ai părăsit orașul. Se știe doar că ești plecat în vacanță. – Gândește-te, nu fi laș, încă te mai poți întoarce acasă. Mai târziu se auzea pe sine vorbind. – Dar prietenul meu știe... M-a condus și la gară. În plus, am semnele. Mai am încă semnele. Te-a condus, te-a condus. Își continua îndârjirea ispita. Și iată-l acum, acolo, cum regretă. Oh și ce mai regretă sărmanul, că nu te-a oprit atunci pe peronul gării. Numai la tine ai vrut să te gândești? Continua aceasta. La el nu te-ai gândit? Prin ce va trece el după plecarea ta? Nu ai socotit? Nu, își răspundea sieși chiar și în delir. Nu m-am gândit. Așa este. Astfel îi trecură multe dintre zilele petrecute în pădurea de întuneric. Zile după alte asemenea zile. Apoi avea nevoie de altele pentru a regăsi din nou drumul cunoscut spre istorie. Acum, așa de tare îi fusese frică să nu fie auzit în timpul acestor rătăciri ale minții, încât își rupsese o jumătate de mânecă din singura icămașă pe care o avea și și-o petrecuse ca pe o bazma peste gură arăta ca un bandit. Aceasta fusese chiar observația lui și o enunțase încă din seara zilei respective. Ajunsese în ziua cu pricina în apropierea istoriei, cu mult mai devreme decât îi era obiceiul. Îi era sete și se îndreptă spre locul de unde ciutele obișnuiau să se adapte. Era un ochi de piatră cu apă curată, scăpat din calea Iureșului copleșitor al istorii. Din cauza purității apei, numise acest loc oglinda. Pregăti călușul palmelor și se aplecă pentru a sorbi din puterea apei celei vii. Din oglinda apei, însă, îl priviră ochii unui străin cu fața obosită precum a unui bărbat trecut cu mult de pragu a 40 de ani. Un bandit, gândi într-o secundă și, speriat, se și răsucise să dea piept cu străinul care, pe semne, trebuia să se afle în spatele lui apărut de cine știe unde. Evident, nu era nimeni, dar asta nu a avut darul de a liniști, ci, din potrivă, pentru un timp, îl încremeni. În cele din urmă se apropie și inspectă din nou oglinda. Era el, recunoscu, chiar și sub toate aceste schimbări, era încă el. Își spuse, A, același eu, dar de ce bandit urmă el ca pentru sine și de unde îi venise așa de ușor expresia asta în cap? Cine să i fi sugerat? și cuvântul bandit nu era dintre cuvintele pe care el le-ar fi folosit cu ușurință, fie și în cazul unei întâlniri reale, acolo, ca și oriunde, întâlnirea cu un om care ar fi dorit răul nu ar fi putut fi în niciun chip numită de el întâlnirea cu un bandit, ci, mai degrabă, ar fi sunat mai firesc pentru el întâlnirea cu un rău. Cum de gândise atât de necugetat apoi se învioră. Ce bandit putea să fie el care nu avea la pușcă gloațe? Căci e adevărat, nu avea. Acameul îl găsise într-una din scobiturile stâncii istoriei, ascunsă privirii sub plapuma verzuie a unui mușchi. Camuflarea era atât de bună că îi scăpase în tot timpul din urmă în care, chiar și pe lună plină, își căutase disperat o cale de a trece dincolo de bastion și nu ar fi știut de ascunzătoare de bună seamă niciodată dacă nu s-ar fi întâmplat ca într din zile pe când înălțat pe vârfuri pentru a culege un burete sălbate de pădure nu ar fi scotocit cu degetele în căutarea unui punct de sprijin atunci își simți degetele pătrânzând neașteptat prin umezeala lichenului. Găsia așadar o pușcă, două conserve pe care le devoră pe loc și un jurnal, având pe trecut ca pe un semn de carte undeva pe la trei sferturi un ceas bărbătesc de mână. Dar nici urmă de cartușe. Ceasul era oprit. Își aducea aminte la ora 6 și 24 de minute. Cam asta era toată povestea ascunzătorii, dar cel mai important pentru el era aici semnul. De aceea își amintea mereu despre acestea în delirurile sale. Acestor semne le încredințase el ființa sa, fiindu-i de acum singurele paveze în lupta dusă cu demonul ispitei. Dar să ne întoarcem. Hei, spuneți? Întrebă el încă o dată, privind cercetător în jur, ca și cum ar fi cerut pădurii să-i confirme. Ce bandit e ăla care umblă prin pădure cu acameul fără cartușe? Și înveselit râse asemenea unui copil într-un timp de pace. Apoi se-a din nou deasupra oglinzii și bău liniștit din apa istoriei. Ceva însă totul mai necăjea și cum sta și se întreba ce și cum, căutând firul acestei neliniști, își surprinse unul dintre gânduri cum, codaș de-acum, încerca să se face nevăzut prin mulțimea celorlalte. Iată-l în forma originală, așa cum l-a prins. Cum va gândi el despre ceilalți când îi va întâlni, dacă fie numai și despre sine, el a putut, într-atât de greșit, judeca? Ce să fie cu gândul ăsta? Îl mai citie încă o dată. Nimic. Gândul stă nemișcat. Tot nu pricepea și mai ales nu înțelegea de ce gândul acesta reușea să fie cu mult mai neliniștitor decât cel legat de folosirea barbarului cuvânt bandit. A avut din nou senzația de vârtej. Ca să-l vadă mai bine, lua gândul în forma lui originală și l-așeză pe una din pietrele albe de izvor de pe marginea oglinzii istoriei. Aceasta se tulbură. Pentru a-l putea privi obiectiv, își spuse el. Se tălăni apoi pe pajiștea de lângă apă și curând a dormit. Refugiul Când se deșteptă, nu-și mai găsi gândul. Oglinda istoriei era din nou limpede. Își aruncă privirea spre munte. Tresării, pentru o clipă, îi se părua în acolo silueta cerbului. Trebuie să fi fost el, gândi. Cerbul era singurul care cunoștea cărarea dinspre munte. Obișnuia pe acolo să coboare mânat de sete. Îl întâlnise o singură dată, tot aici, la izvor, și asta din întâmplare chiar într-una din primele zile de la sosirea lui în pădure. Era ca și acum noapte și, ca și acum, lună plină. Se apropiasem de ajuns de istorie încât să-l poată vedea bine. Cerbul se afla aplecat asupra oglinzii, își aducea aminte cum îl privise pe acesta sorbind liniștit și cum se întreba în sinei cum de nu îl aude. Asta îl înfurie pe moment. Cerbului nu îi este îngăduită neatenția. Dacă el ar fi fost un vânător, l-ar fi putut împușca pe cerb, nu? Dar el nu era un vânător, ori cine să știe? Poate cerbul îl zărise din timp și nu mai se prefăcea ca să-l încerce. De altfel, probabil că în pădure se știa deja de rătăcirile lui și de pușca acea fără de gloanțe. Și apoi, el din toate astea vedea cum se nasc semne. Cu ajutorul cerbului ar fi putut să urce în munți, spre libertate. Ar fi devenit bun prieten cu timpul. Sigur că da, cum altfel. Cerbul l-ar fi învățat ascunzișurile din munți și cum să trăiască acolo frate cu feriga sălbatecă. De acord, știa că nu avea să fie ușor și că el, crescut la oraș, nu era deprins cu astfel de asprime ca aceea a muntelui, dar ce Dumnezeu, era tânăr și ar fi învățat, desigur. Oh, și cât de bine ar mai fi învățat el toate câte el ar fi spus cerbul. Acolo avea să-i întâlnească și pe ceilalți, care, asemenea lui, trăiau liberi. La început, cunoscându-i, le-ar fi povestit despre ce mai e nou la oraș, stând în jurul focurilor noaptea. Apoi le-ar fi povestit despre sine. Lor le-ar fi putut povesti, fără să se rușineze, căci ei știau de acum cum e să te simți singur. Astfel, nu ar fi ascuns nici ce i s-a arătat. E adevărat că fusese un vis de noapte, dar cine ar fi întrăznit să nege că nu era un lucru demn de luat în seamă? Le-ar fi povestit noilor săi prieteni cum în seara premergătoare visului se culcase și mai necăjica de obicei, căci renunțase și la ultima lui dragoste. a se îndepărta de glasul cărților. Acestea nu mai erau pentru el decât un meșteșug al minciunii. Vedea asta, cum ceva era mereu lăsat la o parte în paginile lor, și cei ce le scriau se dovedeau din ce în ce mai temători pentru viața lor. Fiecare carte nouă îl sufoca, și se simțea parcurgându-le ca în tepnița unei grozave nedestăinuiri. Resimțea cu durere trădarea acestora iar la 16 ani ai săi, trădările nu se pot ierta. Mai mult decât atât, îi se părea el însuși a fi ținta acestor tăinuiri, dar avea în scurt timp să se schimbe și de acum nu era zi în care să nu încerce a desluși misterul. Începuse astfel, aș petrece cât mai mult timp pe străzile orașului, iar acolo, cu precădere, era atent la șoaptele oamenilor, încercând să prindă câte ceva important pentru el în toate aceste frânturi de discuții. De cele mai multe ori, când se apropia, acestea se dovedeau a fi lucruri banale, dar nu a renunțat și cu timpul reușise a aduna o seamă de enigmatice fărâme și le notase pe o bucată de hârtie pe care o purta tot timpul la el. Încă o mai avea. La început, i s-au părut fără semnificații. Iată-le, așa cum și le notase. Dacă te simți urmărit, nu mai auzise restul, dar sigur că urmase ceva înfiorător după expresia celor pe care îi surprinsese, vorbind. În chip de om să danseze cu elele, ce respirând libertate, Așteaptă acolo făurarul ce poate, ca cerbul aleargă pe munte. Mai sunt și alții cu dânsul. Despre toate acestea și-a întrebat și prietenul lui cel mai bun. Dar din păcate, nici acesta nu știa prea multe. Doar odată însă, îl auzise pe taicăsu, care era vânător, spunând cuiva la telefon. A înviat cerbul. N-au avut curaj să-l întrebe niciunul dintre ei, căci vânătorul era un om pe care mai mult îl găsea ziua încruntat și căruia nu îi plăcea să stea la palavre. De altfel, la toți le era frică. El observase asta, dar nu și prietenul lui. Seara, dacă ieșea prin cartier să se plimbe, lumea se trăgea parte din calea lui, iar la cărciumă, la masă, Vânătorul sta mereu singur. Numai ei doi câteodată și atunci primeau fiecare un suc. Dar prietenul lui nu era așa. Semăna mai curând cu el, visător. Cu toate astea, visul nu îl povestise, ci numai bucata de hârtie îi o arătase. Aceasta deveni astfel pentru amândoi o hartă, își petreceau de acum zilele socotindu-se despre muntele pe unde se trebuie să fie alergat cerbul. Într-un final, au decis asupra uneia de care se auzise că era cel mai de și cu cerbii cei mai grozavi. Așa încropiră și planul expediției lor. Dar, în final, plecase numai el, celuilalt îi fusese prea frică de Taicăsu. De la început, a avut noroc. La nici trei zile de la plecare se afla în preajma muntelui și după încă alte două zile dăduși de izvorul de care îi se vorbise în vis. Oh, visul! Se petrecea într-o sală vastă având pe toate laturile masive coloane de marmură albă. De pe umerilor de piatră se înălța mai departe o uriașă boltă de sticlă ce lăsa să se reverse înăuntru, de plină, puternica lumină a zilei. Deși atât de întins ca suprafață, spațiul era mai mult un coridor ce da către alte încăperi, căci se iveau necontenit de după coloane grupuri de personaje înfășurate în togi de culoarea purpurei și care, discutând aprins între ei, străbăteau sala într-o direcție sau alta. Acestora, după felul purtărilor lor, le-am atribuit denumirea de magistrați. De asemenea, se mai perinda și un alt soi de personaj, părând extrem de ocupat cu transportarea grijulie prin coridor a unor impresionante cantități de papirusuri. Funcționarul Locul din spatele coloanelor, în spațiu de unde se puteau vedea ușile celorlalte încăperi, era însă acoperit în întregime de corturile unei așezări nomade de oameni săraci. Acolo, mulți dintre ei își aprinseseră focuri și puteau fi văzuți robotind sau discutând în jurul acestora. Un aer de promiscuitate și provizorat se ridica din toată această alcătuire. Ce găseam foarte ciudat, avea el să le spună, după aceea prietenilor din munți, după ce le-ar fi dat un timp să cugete, era absoluta detașare a magistraților sau a funcționarului cu privire la viața celor de după coloane. Ca și când cei care încropiseră acolo acea așezare nici nu ar fi existat, deși întotdeauna pierdeau timp prețios încercând a-și găsi un drum de trecere printre mulțimea nomazilor. Asta și-ar fi fost mult Abel să le spun apoi, dar am constatat cu stupoare, în visul meu, că și locuitorii corturilor păreau să se simtisi tot atât de puțin de magistrați ori de funcționari. Acolo am avut acuta senzație că m-aș fi aflat în mijlocul a două lumi paralel distribuite și care, deși respirau un același aer, niciuna nu știa de existența celeilalte. Pe când stam gândindu-mă la toate acestea, în fața mea se ivi el. Avea trupul rănit și înveșmântat în zeghe și cu toate astea nu era de nerecunoscut. M-am uitat la cei din interiorul sălii, dar și unii și alții își continuau implacabil felul lor de trai. Am strigat către ei cât am putut de tare. Iată-l, e aici! Dar nu mă auzeau. M-am întrebat cum de era posibil. Atunci, el a întins mâinile spre mine, arătându-și lanțurile și zângănitul lor umplu cu un ecou înfiorător sala. Descumpănit, am simțit cum mă probușesc. Când mi-am revenit, sala dispăruse și mă aflam acum într-o pădure ce se mărginea cu un munte. În preajmă se auzea o apă rostogolindu-se cu iureș. Pe el l a mai zărit doar o clipă, o lumină, urcând muntele. Muntele era chiar ăsta, așa cum îl știți voi, fraților. Mai avea el să adauge după aceea, terminându-și de povestit visul. Și astfel ar fi devenit pe deplin înțeles de către ceilalți ce căuta printre ei un tânăr fugit din oraș. Acestea erau gândurile lui în timp ce se apropia de oglinda istoriei, unde cerbul continua să se adape. Dar se apropia să prea mult și cerbul se întoarse acum privindul cu ochii de ceară. Gonind ca o fiară surprinsă, apoi se supra firavului om. Acesta, lovit, se probuși, fără a scoate un sunet, pe cărarea ce ducea spre izvor. Satul Mălin aruncă bățul din mână și o rupse la fugă. O clipă nu-i mai trecut prin minte a privi în urmă, ci așa a tot într-o fugă o ținut tot drumul spre vale. Ieșind din pădure, tăie de-a dreptul dealului Mitcor și apoi, pe lângă batoză, câmpul surorii. Ajuns la împletitura de nuiele ce împrejmuia grădina de a popii, aflată în marginea dinspre râu a satului, își opinti puterile și reuși s-o sară dintr-o suflare. Trecu prin stânga hambarului, apoi prin curticica cotețului de păsări și nu se opri până nu se văzu înaintea feței știute a starețului. Acolo abia reuși. El libera inima și a se putea desface din chingile fricii ce-l mânase tot drumul dinspre pădure. Lupii, părinte, lupi! se auzi strigând. Biserica răsună de vocea copilului și starețul încremeni, cum se afla așa pe jumătate a plecat deasupra cărții liturgice. Fața al starețului se încrispă căci nu era lucru plăcut domniei sale întreruperea slujbei, în special în duminica a cincea după Rusalii. De altfel, tot satul știa cu câtă o sârdie ținea părintele la liniștea locașului, astfel că, până și în timpul lucrărilor de consolidare a Pronaosului, se muncise să nu se aducă vreo tulburare acesteia. Căci la nimic altceva nu părea să fi ținut mai mult acesta, ca la pacea sfinților mucenici ce se odihneau pe pereții interiori ai bisericii satului. Își aduceau astfel aminte sătenii ceea ce le povestise în cârciuma din sat, în nenumărate rânduri, mai glumind, mai serios, Vasile templarul, cum îi dăduse lui părintele învoire de a lucra în casa Domnului, dar nici de cum și dezlegare la zgomot. Și cum voiști? prea sfințite să-mi cu ele fără zgomot. Continua astfel Vasile a le istorisi încercarea lui de a cădea la tocmeală. Cu milă creștină! îi răspunsese starețul de loc tulburat. Dar ce nu le spusese niciodată Vasile era ce se întâmplase și ce simțise el după aceea când starețul purtase de braț prin fața zugrăvelilor bisericii. Și asta nu pentru că nu și-ar mai fi adus aminte, trecând mai bine de un an de atunci, ci le ascundea de ceilalți, dintr-un motiv ce, de o potrivă, ar fi putut fi considerat și de slăbiciune, dar și de tărie sufletească. O stânjeneală părea l sugruma pe dinăuntru de câte ori și amintea. Dar poate că ăsta era și motivul secret pentru care, bând în cârciumă, Aducea el vorbea prin preajma acelei zile. Îl liniștea râsul oamenilor pe care îi știa. Măi, Vasile! Așa a început să-i vorbi atunci starețul în șoaptă, oprindu-se cu el în fața primilor doi sfinți. Aceștia sunt martirii Epictet și Astion, care au avut de pătimit cumplit și fără ei trebuie să crezi că altfel ar fi stat lucrurile în lumea asta întinsă, din care eu, tu și satul ăsta suntem doar o mică fărămitură. Aceștia nu numai că au răbdat foamea și setea în închisorile celui care dorea să le înfrângă credința, dar au fost biciuiți în nenumărate rânduri. Torturați zile și nopți cu paloșul focului și peste trupurile lor slăbite de neodihnă și chin, s-a picurat smoală încinsă. Iar ei, o clipă nu s-au lăsat smintiți de la rugăciunile și lauda lor către Domnul. Atunci, înnebunit de așa împotrivire, răuvoitorul vieții lor a poruncit ca fețele acestora să fie zdrobite cu pietre. Și așa s-a și întâmplat. Însă Epictet și Astion, și prin spuza de sânge ce îi acoperea, tot mai murmurau, Suntem creștini, o tirane, facă-se voia Domnului nostru cu noi. Răul îi asculta și simțea tăișul neputinței pătrunzându-l adânc până în inima de larvă. Neputând astfel să mai îndure chinul la care martirii îl supuneau prin credința lor, acesta porunci ca cei doi să fie decapitați. Primul a fost Astion, cel mai tânăr dintre cei doi. Epictet apoi a îmbrățișat trupul acestuia și acolo așa, așezat, îi s-a retezat și lui capul. Trup peste trup, secerați de neputința răului, înțelegi? De aceea și stau cei doi chiar aici lângă intrare, în biserica noastră, ca răul care ar dori să-și vure vicleșugul, văzându-i, să se teamă. Căci încrustată pe veci în ochiul răului amintirea și chipurile acestor doi martiri și din cauza asta adăugă, vorbind rar starețul și țintuindu-l cu privirea pe Vasile, trebuie acum să înțelegi de ce nu trebuie liniștea acestor străjeri să fie tulburată. Liniștea celor care au pătimit ajuns, și care Încă mai luptă și acum Chiar și de acolo Din zugrăveala peretelui Pentru oameni neputincioși Ca noi Ei ne sunt, Vasile în îndrumării milostive Și sprijinul cel avem În lupta ce zilnic O petrecem cu răul aici Ca și oriunde Fără de veche acestora Așa cum ți-am spus lumea ar fi arătat cu totul altfel pentru noi. Așa și poate că mai bine de două ceasuri îi tot vorbise starețului Vasile despre fiecare dintre martirii care se aflau acolo în biserică. Reparația avea să fie dusă cu bine la bun sfârșit și pronaosul arăta acum mai bine ca oricând. Dar cei din sat încă nu și putuse rălămuri cum se reușise lucrarea aceasta fără strop de zgomot, numai el, Templarul, starețul și cu Vasile își știau secretul. De aceea, după ce ecoul strigătului se stinse, iar mălina lui Vasile se opri pentru a-și trage sufletul, Enuria și nici nu a clipii. Dar fața starețului, prinse, iară se lumina, îndreptându-se spre chipul înfricoșat al băiatului închise cu grijă cartea și își poposi buzele pe ferăcătura de a acesteia. Apoi, ridicând cădelnița, coborâ cele câteva trepte ce despărțeau altarul de locul unde copilul, cu palmele sprijinite în genunchi, încă respira sacadat. Plimbăm mai întâi de trei ori fumul tămâii în jurul băietului, apoi, făcând semnul crucii deasupra îi spuse. Dar bine mă, prâzleu, pentru un așa lucru de nimic, să vii tu și să ne tulburi slujba? Ori, spune-ne mai bine ce ai văzut, pentru a ști și noi, și satul, dacă lucrul merită atâta spaimă. Băiatul nu părea însă aș putea urni vorbele. Uite colea, adăugă binevoitor părintele. Văzându-l cum tremură și tace, bea o lecuță de apă sfințită, poate ți-o mai îndrăveni curajul prea bunul. Băiatul, așa și făcu. făcut. Bău cu din pocalul starețului, și din care motive nu știm, dar sigur de acum părea a se arăta mai dezlegat la limbă. Lupii, părinte, colo în pădure, până la izvor! I-am văzut! Au ucis zeci de caprioare! Și sunt mulți, sute de lupi!" Sătenii ascultau strânși în jurul băiatului, dar, ca și starețul, nu părea a crede nici pe jumătate din vorbele acestuia. Cunoșteau bine împrejurimile și istoria acestor locuri. Era adevărat că în unele ierni mai geroase, lupii coboruseră și până în sat. Dar asta cu mulți ani în urmă și niciodată nu se întâmplase vara. Apoi mai erau și ciobanii care și aveau stâna la munte și nici ei nu mai zăriseră de mult timp prin preajma acesteia prădanicele animale. Doar ursul obișnuia flământ să le mai dea când și când târcoale, însă soața lui Vasile, strângându-și copilul la piept cu crezământ, îi îndemna pe toți să creadă în spaima micuțului. Astfel, Vasile se văzu îndreptățit să plece și să cerceteze locul. Starețul hotărâ însă ca și alți câțiva dintre bărbații satului să-l însoțească. Să nu fie vreun lupt turbat, măi Vasile, și ferească nesfântul, să ne lase taman acum satul fără coșciugar!" Mai glumia acesta. Țăranii, cotrobăiră prin pădure mai bine dun ceas până găsiră locul și, deși erau oameni cu firea pe umeri și văzuseră multe trăind prin preajma muntelui, Descrierea a ceea ce au văzut ei acolo avea să cutremure satul. Găsiră trupurile a cel puțin opt căprioare, toate sfârtecate cu sălbăticie. Dar nici numărul mare al acestora în același loc nu îi înciudă pe bărbați atât de tare cât faptul că o mare parte din trupurile bietelor animale se afla aruncată atârnând printre crengile copacilor. Pe iarba și frunzele de jur împrejur se aflau de asemenea împrăștiate o sumedenie de alte bucăți de mărimi diferite din carnea acestora. Mai mult, cumplitul prădător părea să fi putut mușca ca dintr-o singură izbire din trupurile acelor opt căprioare. Dar cum? Era cu neputință așa ceva! Sătenii gândiră că e mai bine să nu aducă vorba despre asta în sat. Oricum ar fi fost, urmă de lup nu găsiră, oricât au încercat cercetând locul acela, și nici de urs, ori de om, ori de la vreo altă fiară cunoscută. Mai târziu, se auzi în sat cum Mureșan, un om învățat, bun gospodar și fără darul beției, care trăise mai bine de șase ani pe undeva prin Canada, la ferma unor bănățeni și-ar fi dat și el cu părerea, numind sângeroasele ucigătoare coioți. Povește asemănătoare ar fi auzit el, se pare, pe acele meleaguri spuse de acei bănățeni. Cine poate să știe? Desigur, multe încă mai trebuiau aflate pentru ca toate acestea să poată fi puse cap la cap. Și tot Mureșan ăsta ar mai fi spus că nu ar fi fost imposibil ca animalele să fi fost gonite din Alaska de vreun prădător mai puternic și astfel Silite a părăsit și ultimele banchize de gheață și de acolo să fi putut trece pe poduri de gheață în Rusia. Așa, mai apoi până în satul lor. Asta mai adăugase Canadianul. Asta le-ar fi luat coioților pe puțin 100 de ani. Satul fum grozit. Și, degeaba înverșunat apoi, gospodarul a încercat să o mai dreagă, explicându-le sătenilor cum arătau coioții lui și că, în definitiv, și aceștia, având obiceiuri asemănătoare verilor lor primari, lupi, nu mâncau decât o singură dată în zi. Dar, cum fiecare lucru pe pământ își are propria sa cunoștință despre felul altui obicei, și satul din vale dovedi curând au avea pe -a în privința coioților. Astfel, țăranii se aventurau de acum din ce în ce mai rar prin pădurea cu pricina și numai în grup numeros, când erau nevoiți a merge după lemne. Copiii satului nici ei nu mai întrăzneau să treacă dincolo de râu și adeseori aceștia puteau fi zăriți privind cu în înspre munte. Și asta se pare că nu se datora de data aceasta ipotezei canadianului, cât celor povestite acestora de mălin, copilului Vasile. Două zile de la întâmplarea cu moartea căprioarelor, în sat sosi un vânător. Nu mai fusese văzut prin acele locuri. Un om scund, dar robust, având chipul dominat de prezența unui nasac vilin. Lăsată să crească în voie, ca o iederă în umbra unui zid, o barbă neagră și încălcită îi acoperea fața, unindu-se în partea de sus cu sprâncenele bogate. Avea obiceiul de a vorbi rar și răstit oamenilor și atunci accentul îl trădat ca fiind al unui străin. Privirea acestuia, dacă nu chiar toată înfățișarea lui, amintea sătenilor de căutătura vicleană a unui râs de pădure. Un nedespărțit de pușca sa, iar lucru ciudat pentru un vânător purta târna de cingătoare un Mauser prins într-un toc de piele maronie. Pentru animalele mici fusese acesta auzit odată, explicându lui Asan, un băiat tânăr și curios, scăpat de pe la vreo șatră de țigani și pripășit de vreo câțiva ani prin sat. Vânătorul obișnuia să stea doar câte o săptămână, după care pleca din nou în munți la vânătoare, amintea acesta cu emfază celor de față când era întrebat. Iar cam la fiecare două luni revenea. În schimb, mai târziu, a început să fie văzut din ce în ce mai des umblând prin sat. Pe ulițele satului, copiii și femeile îl ocoleau și se vorbea chiar, dar cine avea timp să dea crezare gurilor rele, că muiera lui Samuelă le pădase o sarcină din pricina lui. Întâmplarea era povestită cam așa. Vânătorul semne că se aflase de multă vreme pitit printre sălciile de la hotarul tăpșanului, în locul ceda înspre apa râului și, din acea ascunzătoare, se ivise el înaintea nefericitei femei fără o vorbă. A lui Samuel o obișnuia în lunile în care bărbasul se afla dus cu oile la stâna din munte, să treacă pe acolo în fiecare seară, ducând ea pe acea sură la locul știut de pășune. Sărindu-i în drum, vânătorul, s-a speriat și astfel a pierdut copilul. Oricare ar fi fost adevărul și în pofida purtărilor ciudate ale vânătorului, compania acestuia era însă căutată de către sătenii mai ambițioși ai satului. De altfel, Chiar și printre țăranii cei cu mintea mai așezată, se găseau unii care sperau ca acesta să izbândească în lupta cu fiara ucigașă de căprioare. Căci nu, gândeau aceștia, care altul să fi fost rostul unui vânător? Ielele. După ce, neliniștită, se răsucise câteva ceasuri pe deasupra pădurii, noaptea adormise asemenea unui fachir cu trupul greu de întuneric în vârfurile ascuțite ale copacilor. Himnotizată, luna picotea și ea cu chipul răsturnat în unda istoriei. Profitând de neatenția santinelei nopții, trei funii, ca de fum, porniră a vertiginos din văzduhul de smoală. Ajunse la desișul de ramuri, se preschimbară în trei fuiare de ceață și, una câte una Se strecurară înăuntru Abia atingându-i frunzișul. Acum Pluteau împreună Deasupra cărării Ce zici, măiastră? Mâine dimineață Iar o să dăm socoteală Din pricina lunii, așa-i? De îndată Ca și cum vocea Ar fi spulberat ceața se desluși conturul gingaș a trei fete, îmbrăcate în alb, fiecare dintre ele zburând cocoțate pe câte o coadă scurtă de lopată. Ca surată, atentă la tonul cuvintelor, șoimana se siză indispoziția pe care o provocase, și se desprinse din grup, oprindu-se la câteva lungimi de lopată mai în spate. Își cunoștea limbuția, devenită proverbială printre milostive, și de aceea gândi ca, fiind mai precaut, să păstreze o oarecare distanță pentru un timp. Pipăii cu mână sub rochei, rochiei și din suportul special meșteșugit al unei cingători petrecute peste pulpa piciorului drept, desprinse o butelcuță. Cu ochii țintă, urmărind să nu fie prinsă, nerăbdătoare sorbi îndelung din conținutul acesteia. Desigur, și măiastra, și cealaltă jupuneasă, Samodiva, știau de metehnele cuconiței, care rămăsese în urmă, dar, după cum le cerea eticheta rangului lor, își continua zborul, tăcute. Timpul trecea greu în acea noapte, plenevit după alergătura din zi, Harnicele culeseseră o mulțime de ierburi și flori de prin poene și se pregăteau de-acum să plece spre locul unde obișnuiau să cânte și să danseze în nopțile cu lună plină. Atunci șoimana a descoperit, întins pe cărare, trupul unui om și, la vreo doi pași de acesta, arma lui și un rucsac. Se apropie vesela, învârtindu-se curioasă pe deasupra omului. Acesta părea să doarmă, tânăr la vreo încercă să aprecieze șoimana, însă din cauza unei bazmale ce acoperea partea de jos a feței bărbatului, îi era greu să îi ghicească vârsta. Îl mirosi. Mirosea strani. Oricum tânăr, își zise, ca mai apoi să remarce. Bașca mai ieși urât cu draci. Dar dacă omul s-ar fi trezit, o sperie un gând. Trebuia să dea alarma, după cum era obiceiul, nu? Ei și? Privi către milostive și aprecie distanța. Slavă întunericului, sunt destul de departe. Se socoti cum să fac. Se gândi să-l sluțească mai întâi și apoi să le strige. Să-l sluțească? Dar cum? Să-i smulgă o mână? Ori un picior? Ori mai bine să-l lase fără urechi? Ori și aici chicotii de plăcere. <hihihi> da, mult mai drăguț așa o să-i răsucesc gâtul, ca pe un tirbușon. se aplecă peste coada lopeții, cu mâinile gata să prindă capul bărbatului. Din spate răsună însă vocea măiastre. La belejos, șoimanu! Speriată, șoimana se îndepărtă privind cu nedumerită frică. Te-am oprit, Noroado, să nu sluțești un poet!" adăugă măiastra biruitor. Șoimana își cobărâ privirea de la înălțimea chipului puternicei, cătând spre tânărul din cărare cu imire. Poet!" Cine măiastru ăsta, poet? Încurcată de aerul întrebării, puternica, privi și ea fața omului. Niciodată, instinctul în ce privește oamenii nu o dezamăgise. Cât privește poeții, aceștia erau categoria ei preferată. Și cum ea însă-și obișnuia să spună, ar fi recunoscut unul și pe lună de l-ar fi întâlnit. Inspiră puternic cu nasul îndreptat spre corpul acestuia. De acolo, o învăluiră împerecheate, două arome. Păru și mai contrariată. Asta chiar era ciudat. Două arome și la fel de puternice înțelegea acum pripirea șoimanei. Medită pentru câteva clipe. Asta era ceva nou pentru dânsa. Una dintre arome era definitiv de poet, fără doar și poate, dar cealaltă părea mai degrabă asemănătoare cu cea a... De aici, însă, nu își mai putut continua gândul. Nu-i găsea niciun temei. E imposibil. Bărbatul a fost doar lovit. E drept cu o oarecare violență, dar nu mortal. Hmm... Dar, la urma urmei, orice și oricum ar fi fost, acesta trebuie să fie și poet. Și ca atare, ce atâta gândurare își formulă ea pe moment o soluție salvatoare. Și, cu siguranța unuia care își cunoaște bine și meseria, dar mai ales rolul, întării. Da, fa, poet, ce nu mai auzi bine? Și apoi, pe un ton mai puțin tăios, Și ce săriș ca o zăludă? Hai, dă-te aproape, că nu te mănânc! Șoimana nu părea să se încreadă în noua schimbare a vocii, mai mult decât în cea care îi ordonase mai înainte cu atâta strășnicie. Măiastra, văzând o încă temătoare, Adăugă cât putu de miros. Hai, vino, vino cui șoimană, vitează, că nu-ți face măiastra niciun rău. Promit! La auzul promisiunii, șoimana se înduplecă. După scurt timp, se alătură și Samodiva. Toate trei se roteau acum deasupra omului. Am crezut că-i vreun chinez dintr-aceea rămas ascuns prin locurile astea. Prinse iar glas șoimana. Nu e soro chinez, dar nici de prin locurile astea nu pare să fie. E un străin, da, asta e, un străin, își exprimă convingerea Samodiva, după ce și ea mirosi corpul. Chinezor ba, nu contează. Șoimano, dă-te jos și fă meseria, poruncii măiastră. Șoimana, sări de pe coada lopeții și, îngenunchind lângă tânăr, se apucă metodic și intoarse întoarse acestuia pe dos toate buzunarele. Găsi doar o cutie de chibrituri, Privi în sus cu un aer vinovat. Măiastra însă îi zâmbea îngăduitoare și numai ochii însă îi scăpărau cu neîndurare, indicându-i și rucsacul. Învârtindu-se ca o sfârlează, șoimana apucă rucsacul și îi deșertă tot conținutul pe drum. Un plovor, o pereche de ciorapi de lună, un ceas de mână și un caiet fu tot ce găsi. În mână măiastrei, caietul și ceasul. Apoi, în timp ce milostivele studiau obiectele găsite, ridică pușca și o scutură și pe aceasta ca pe rucsac. Nimic. Dezamăgită, îmbrăcă plovărul și, săltându-și ragurile cu clopoței care îi încingeau încheietura gleznelor, încălță și perechea de ciorapi. Toate îi veneau caragios și a aprecie asta. Îmbujorată, Început să danseze, la început cu pași lenți, Apoi, din ce în ce mai rapizi, în jurul omului. Dansând, îi veni și cheful să cânte. Năframă de zână, fecioară păgână, Scăldată pe lună, nelbită cu lună. Din ierburi urzită, pe cu sută De soare ferită, de dor oblojită, de foc neoprită, Din beznă evită, de aștri ursită, Cu gând de ispită, șegalnică iță la trup mărânțică, Cu ochii de șoimiță și glas de domniță, Nălbiță, leiță -vă. Hei, gata, nebuno, fițear ar să-ți fie de de ochi! O opri puternica după un timp în care și ea și Samodiva o acompaniaseră ținând ritmul. Ai ridicat în picioare toată pădurea cu salbele tale! Amețită de iureșul dansului, șoimana se probuși lângă tânăr. Acum, acesta parcă nu-i mai era atât de urât și petrecându-și brațele în jurul lui, îl sărută cu foc. Omul gemu scurt și, fără a deschide ochii, recăzu în toropeala de dinainte. Uite, citește ca ai ochii mai buni! dar, de la început, ca să ne putem da seama de valoarea literară a textului. Spunând aceasta, măiastra îi aruncă șoimanei caietul. Privirea acesteia nu urmă toată traiectoria caietului, ci se concentră, iute, pe mișcarea unei bucățele de hârtie care se desprinsese dintre paginile lui și care, acum, cobora legănându-se ușor. Caietul se opri lovind pietrele drumului. Ochii buni, zici, se amuză Samodiva, văzând cum îi scapă șoimanei caietul. Șoimana Înhăță din aer bucățica de hârtie și răspunse arțăgos Da, soră, bun! și citi. Dacă te simți urmărit, în chip de om să danseze cu elele ce respirând libertate, așteaptă acolo. Făurarul ce poate ca cerbul Aleargă pe munte, mai sunt și alții, cu dânsul Ei, ce e asta? Întrebă nedumerită măiastra E ce scrie pe hârtie Ce hârtie Noroado? Hârtia care a zburat din caiet Șoimana trebuie să le explice milostivelor, pendelete, însă fără a precupețit timp și cu o abia ascunsă plăcere, cum, în timp ce caietul cobora spre ea, pe care desigur că l-ar fi prins, fără doar și poate, se sizase o fărâmă de hârtie luându zborul dintre pagini. Hârtie de pe care le și citise ceea ce ele ascultaseră mai înainte citește din nou dar cu intonație și mai rar ordonă moastra dacă te simți urmărit închip de om să danseze cu elele ce respirând libertate Așteaptă acolo făurarul ce poate ca cerbul aleargă pe munte, mai sunt și alții cu dânsul. Nu înțeleg nimic, mărturisi Samodiva plictisită. Nici eu, aprobă i dar așa stă scris aici. Ce fel de literatură e asta, măiastro? Măiastra? Măiastra? Nu le răspunse, doar murmură pentru un timp, ca pentru sine, repetând cuvintele. Și zice de bine ori de rău. Am zis eu că-i chinez, mai adăugă șoimana. Însă ceva e sigur despre noi acolo. Dori să întărească și modivă. Ia uite, poetul nostru cu ce umblă, acuză Șoimana, uitându-se din nou circunspectă la tânărul pe care cu mai puțin de două minute în urmă îl sărutase. Șoimana, termină cu insinuările, se enervă măiastra. Ia mai bine caietul și citește-ne ce scrie acolo. Poate așa vom afla despre ce este vorba. Citesc, citesc! se dosi șoimana căutându-și un loc cât mai comod pe cărarea istoriei. Deschise caietul. Miercuri, 12 februarie. Doamne, nu mă lăsa Doborât pe cărarea pădurii de... completă articulând ironic șoimana. Șoimano, lasă șaga! O atenționă măiastra. Hai! Și acum ce te-ai oprit? Dă-i bătaie! Miercuri, 12 februarie. Doamne, nu mă lăsa doborât de autor Emanuel Pop, lectura Maia Martin.